Завіла мені моя мама, коли я була маленька, і мені вистачило дурості випробувати на собі. Бо бів під рукою не було, тож я набрала гальки і запхала собі до носа кілька камінців. Мені це не сподобалось, і я зразу ж захотіла їх повитягати, але вони застрягли, тож цілий день ходила з камінцями в носі, бо мені було соромно комусь розповідати. Коли ж почало боліти так, що я вже не могла терпіти, то пожалілася мамі. Але і вона не змогла їх виняти, і тоді покликали лікаря. Мене посадили у крісло і міцно тримали, поки він щипцями виколупував камінчики. Один Бог знає, як у мене болів ніс. А як з мене всі сміялися, і місіс Джон захитала головою, ніби сама згадка завдавала їй страждань. Роб здавався вкрай враженим, зате пам'ятав, що сторонні предмети до носа краще не пхати. Тоді Демі запропонував поховати бідну Анабелу і в похоронних клопотах Теді забув про свій страх. Дейзі невдовзі знайшла втіху у новому наборі ляльок від тітки Емі, а постотлива Котомиша, здається, заспокоїлась, ми вже більше нічого не просила. Ще одна гра, яку вигадав Томі, називалась Бропи. Оскільки цієї загадкової тварини не знайти в зоопарках, якщо тільки її нещодавно не привіз з Африки якийсь мандрівник, я спробую трохи її вам описати. Броб має чотири лапи, крила і обличчя веселої молодої людини. Коли він ходить, то хрюкає, коли літає, кричить як сова, а інколи стає прямо як людина і розмовляє чисто англійською тіло його вкрите матерією, що нагадує шалик, як правило, червоною, з рідко синьою, інколи картатою, а буває, що вони взагалі міняються між собою шкірою. З такої ж матерії крила трепетять за плечима, коли вони злітають, а літають вони не надто високо над землею, бо якщо вони ризикують надто високо піднятись, то зазвичай падають. Можуть їсти з землі, а можуть і передніми лапками, як білка. Їхній улюблений харч – булочка з тмином. Також вони не відмовляться від яблук, а коли вже геть нічого їсти, то можуть погристи сиру моркву. Вони живуть у барлогах. Там вимощують собі щось наподобі гнізда чи кошики для білизни, де маленькі бропенята бавляться, поки не виростуть. Ці свої рідні істоти часом сваряться, особливо тоді, коли переходять на людську мову. Тоді вони обзиваються, кричать, лаються, інколи ще й шкіру здирають, при цьому заявляють, що вони так не бавляться. Кілька привілейованих осіб, які мали щастя їх вивчати, вважають їх помістю, мавпи сфінкса, руха і ще деяких міфічних істот. Гра користувалася шаленою популярністю, і дощовими днями молодші учні часто літали і повзали по дитячій кімнаті, трохи скидаючись на божевільних. Це, правда, не йшло на користь їхньому одягу, особливо штанам на колінах і піджакам на ліктях. Але місіс Бер, латаючи одяг, тільки казала. Дорослі роблять куди більше дурниці і далеко не такі безневинні. Якби тільки мені ця гра могла принести стільки радості, як хлопця, то я б і собі стала бропом. Нед понад усе любив працювати в саду, а ще сидіти як пташка на вербі зі своєю скрипкою, бо те гніздо було для нього окремим казковим світом. Хлопці прозвали його «старий цвіркун», бо він постійно щось не співував, насвистував, або ж грав на скрипці, і не раз вони переривали ігри чи кидали книжки, щоб послухати його гру, яка, здавалося, веде за собою цілий оркестр літніх звуків. Птахи вже, напевно, мали його за свого, бо коли чули скрипку, то обсідали його на огорожі або гілках. Вільшанки на яблонці явно вважали його своїм другом. Тато Вільшанка ловив камах зовсім близько, а мама Вільшанка з такою довірою висиджувала яйця, ніби він просто якийсь дріст, що прилітав розважити її своїми піснями, поки вона висиджує. Під ногами діркотів бурий струмок. Над кунішинним полем збирали нектар бджоли. Усі, хто проходив повз, дружелюбно підморгували. Напроти гостинно простягався будинок і з відчуттям щастя, любові й затишку, недгодинами витав у мріях у своєму куточку, без жодного усвідомлення того, як це було важливо і корисно для молодої душі після стількох років поневірянь. Нет мав одного особливого відданого слухача. Найбільшою втіхою для бідолашного Білі було лежати над струмком, дивитися, як кружляючи у воду падає листя, і замрійно слухати музику з верби. Для нього Нет був чимсь на кшталт ангела, який сидів у горі і співав. І від цього співу в його перевтомленій голові починали зринати якісь дитячі спогади. Містер Бер зауважив його інтерес до музики нета і попросив останнього допомогти йому достукатися до кволого мозку Білі. Радий, що може якось віддячити містеру Беру за його доброту, Нет відразу ж погодився, завжди усміхався до Білі, коли той ходив за ним і дозволяв йому слухати, як він грає на скрипці, бо музика, схоже, була саме тією мовою, яку він розумів. Улюблене гасло Планфілда звучало «Допомагайте один одному», і Нед починав розуміти, як приємно жити, дотримуючись його. Джек Фрост у вільний час найбільше любив операції з купівлі-продажу. Він, очевидно, пішов слідами свого дядька, сільського торговця, який продавав усе, що міг, і швидкими темпами заробляв гроші. На джекових очах цукор змішували з піском, милясу з водою, а масло зі смальцем. І все з таким виглядом ніби так і має бути. Він вів торгівлю не настільки брудними методами, але намагався витягти максимум користі за кожного черв'яка, якого продавав, і завжди вибивав для себе найкращу ціну на волосінь, ножі, гачки чи інші дрібниці від хлопців. Хлопці ж кожен з яких мав своє прізвисько, кликали його з Кнарою, але Джек на це не зважав, аби тільки в кисет, в якому він тримав гроші». Джек започаткував у школі щось на кшталт аукціону і час від часу продавав усілякий мотлах чи допомагав хлопцям обмінятися між собою. Він дешево діставав бити, м'ячі, ключки та інші знаряддя, підрихтовував трохи і продавав на кілька центів дорожче. Часто за межами Пламфілду, хоч це й було порушенням правил, містер Бер трохи стримував його бізнес і радив шукати кращих способів реалізувати свою ділову жилку, аніж дрібні хитрощі й шахрайства». Коли ж у Джека провалювалася вигідна покупка, цей гнітило його більше, ніж невдачі на уроках. І він е, відігрувався на нових клієнтах. Він вів доволі вражаючу бухгалтерську книгу, а його вміння рахувати було визначним. Містер Бер хвалив його за це і намагався виховувати у нього не менш визначне почуття честі й чесності. Адже, Джек, побачивши, що чеснотиці також по-своєму корисні, мусив визнати, що його вчитель мав рацію. Звичайно ж, хлопці також грали в крикет і футбол, але ці заняття вже до мене прекрасно описав у романі «Шкільні роки» Тома Брауна Томас Гьюс. Я навіть не намагатимусь тут з ним змагатися». Емііль проводив вихідні на річці або на ставку, де тренував старших учнів до змагань з греблі на човнах із хлопцями з міста, які час від часу запрошували їх на свою територію. Змагання відбулося, але оскільки воно закінчилося загальною кораблетрущею, про нього вирішили не згадувати, а сам комодор уже навіть подумав кинути моряцьку кар'єру і втекти на безлюдний острів. Але безлюдного острова під рукою не виявилося, тож йому довелося залишитися з друзями і втішатися будівництвом прачалу для човнів. Дівчатка захоплювалися звичайними для їхнього віку іграми, інколи додаючи до них щось від себе. Найулюбленішою була гра «Місіс Шекспір Сміт». Назву придумала тітка Джо – але поневіряння місіс Сміт належали авторству дівчаток, де й зіграла роль самої місіс Сміт, а нен по черзі то її доньку, то сусідку, то місіс Гідігеді. Годі знайти письменника, який би зміг описати всі пригоди цих двох леді. Бо за день змінювалися одна одної сцени народження, і шлюбу, і смерті, і повені, і землетрусу, і вечірок, і чаювань, і польотів на повітряній кулі. Ці енергійні жіночки здолали тисяч кілометрів у таких вигадливих костюмах для верхової їзди, капелюхах, яких ще не бачило людське око. Правда, закони їм служили власні ліжка, на яких вони стрибали, поки не паморочилося в голові. Їх неодмінно мало спіткати якесь лихо, зазвичай приступ чи пожежа, які вони для розмаїті закінчували великою різаниною. Нен не втомлювалася вигадувати нової перипетії, а Дейзі радою її підтримувала. Часто роль жертви діставалася бідолашному Теді, і не раз його треба було рятувати зі справжньої небезпеки, бо захоплені грою панночки забували, що він не зовсім лялька. Одного разу його, наприклад, зачинили у шафі, яка служила за підземну в'язницею, побігли на двір, геть про нього забувши. Ще його мали не втопили у ванні, де він був за маленького хитрого кита. Його саме вчасно зняли з мотузки, коли вішали за пограбування. Але найбільшою пошаною у всіх користувався клуб. У нього не було іншої назви, а просто клуб. Та й вона не була йому потрібна, бо він був єдиним в околиці. Його організували старші хлопці, а молодших туди допускали, якщо добре поводились. Домі і демі були почесними членами, але мали покидати засідання раніше. Зустрічі відбувалися в різний час у різних місцях, передбачали всілякі чудернацькі церемонії та розваги. І час від часу клуб розпадався, але тільки щоб знову відкритися на ще стійкіших основах. Дощові вечори члени клубу проводили в класі за іграми шахи, нарди, фехтування, декламація, дебати чи постановки трагічних п'єс. Улітку зустрічі переносили в сарай, і що там відбувалося, жодна непосвячена душа не знає. Теплими задушливими вечорами клуб рушав до струмка, де хлопці вправлялися у плаванні, а потім сідали біля води і виголошували красномовні промови. А якщо якось оратора заносило, його слова не дуже подобались публіці, його забризкували водою. Президентом клубу був Франц і те, як він підтримував порядок, зважаючи на буйний характер членів, гідне захоплення. Містер Бер ніколи не втручався у їхні справи, і за це його час від часу удостоювали запрошення на свої засідання, які його, здається, неабияк веселили. Коли Нен прибула в школу, вона також захотіла приєднатися до клубу і зразу підняла тамбурю своїми петиціями, усними і письмовими, підслуховуванням. Співами та грюканням у двері і глузливими написами на парканах і стінах. Але все марно, її не прийняли. І тоді місіс Джо порадила дівчатам створити власний клуб – клуб «Затишку». Туди вони великодушно запрошували хлопців, які були ще замалі для клубу, і їм вдалося так їх розважити своїми вечерями та іграми, вигаданими нем. Що вони зробили неабияку рекламу клубу «Затишку» серед старших хлопців, і ті визнали, що теж хочуть взяти участь у їх зустрічах. Зрештою, після численних обговорень, обидва клуби домовилися про співпрацю. Членів клубу затишку визначені вечори хлопці запрошували у свій клуб. І, як потім виявилось, їхня присутність не псувала і не обмежувала звичних розмов та забав. Панянки відповіли гостинністю на таке укладення миру. Обидві інституції щасливо процвітали. Розділ 9. Балдейзі Місіс Шекспір Сміт буде рада бачити містера Джона Брука, містера Томаса Бенкза та містера Натаніела Блейка на своєму балу сьогодні о третій годині. П.С. НЕД повинен взяти з собою скрипку, щоб ми могли потанцювати, і хлопці мають гарно поводитись, інакше ми не пригостимо їх нашим обідом. Це вишукане запрошення може і відхилили б, якби не останній рядок. Вони багато смаколиків наготували. Я вже чую запах. «Гаразд, підемо», – сказав Томі. «Але треба відразу ж після банкету тікати», – додав Демі. «Я ніколи не був на балу. Що там треба робити?» – спитав Нет. «О, там ми просто вдаємо себе дорослих і сидимо з дурнуватими кам'яними виразами на обличчях, а потім ще трохи потанцюємо, щоб зробити приємне дівчата. Під кінець доїдаємо все, і йдемо геть так швидко, як тільки зможемо». «Це я можу», – сказав Нед після хвилинних роздумів. «Я напишу, що ми прийдемо», – і Демі відправив таку люб'язну відповідь. «Ми всі будемо. Приготуйте, будь ласка, в їжі». «Пан Дже Бе. Дівчата неабияк хвилювалися перед своїм першим балом, бо якби все вдалося, то вони ще влаштували б обід для обраних. Тітка Дже любить, коли хлопці проводять з нами час, якщо тільки вони добре поводяться, тому треба зробити так, щоб їм сподобався наш бал», – сказала Дезі материнським тоном, накриваючи на стіл та оглядаючи закуски. «За Демі і Нета можна не переживати, але Томі точно щось утне», – відповіла Нен, хитаючи головою над корзинкою, в яку складала випічку. «Тоді я зразу відправлю його додому», – рішуче сказала Дезі. «Але так не годиться? На балах людей не проганяють?» «Ну, тоді більше не запрошуватиму. Це вже краще. Йому не сподобається, якщо всіх запросять, а його ні, правда?» Думаю, не сподобається. Ой, у нас буде найгарніший у світі стіл. Справжній суп у супниці і з черепком, вона хотіла сказати черпаком, і птиця, яка буде в нас за індика, і овочі, і сос. Дезі віща сказала сос замість соус. Уже майже третя. Пора вдягатися, сказала Нен, яка вже підготувала собі парадне вбрання і не могла дочекатися, коли його надягне. Я буду за матір, так що не мушу дуже виражатися, сказала Дезі, натягаючи чепчик з червоним бантом, одну з довгих спідниць своєї тітки і шаль. Окуляри і велика носова хустина доповнили її туалет, і тепер вона скидалася на маленьку рум'яну матрону. Нен прикрасила волосся віночком зі штучних квітів, взула рожеві туфлі, одягла зелену муслінову спідницю, накинула жовтий шарф і взяла в руки віяло Насправді, то була щітка для змітання пилу. І останній штрих – флакон для нюхальної солі без солі. Я буду донькою, тому маю співати і танцювати, а ще розмовляти більше за тебе. Матері, ти знаєш, мають тільки пити чай і пристойно поводитись. Несподіваний стук у двері змусив місіс Сміт нервово опуститися в крісло і замахати віялом. Тоді як її мама, сіла, виструнчившись на дивані і намагалася виглядати спокійно і пристойно. Маленька Беси, яка прийшла до них у гості, погодилась на роль служниці і з широкою усмішкою відчинила двері. «Панове, заходьте, все вже готове. З такої оказії хлопці надягли на комірці, чорні циліндри і розпаровані рукавиці, бо вони про них згадали в останній момент і не знайшли до пари. «Доброго дня, пані!» – сказав Демі глибоким голосом, підтримувати який було досить важко, тому що він обходився короткими фразами. Усі потисли одне одному руки і сіли з таким смішним і водночас таким серйозним виглядом, що джентльмени забули про манери і розреготалися. «Ох, перестаньте!» – увіччий вигукнула місіс Сміт. «Якщо ви так поводитиметесь, ми вас більше не запросимо», – додала міс Сміт, стукнувши містера Бенкса своїм флакончиком, бо він сміявся найголосніше. «Нічого не можу з собою зробити, ви виглядаєте як фурії», – із зайвою відвертістю видушив крізь сміх містер Бенкс. «Ви виглядаєте не краще, але мені чомусь вистачило так, то про це не казати». «Він не запрошений на банкет, правда, Дейзі?» – обурено вигукнула Нен. «Думаю, зараз нам краще потанцювати. Ви принесли вашу скрипку, пане?» – спитала місіс Сміт, намагаючись зберігати вічливість. Вона за дверима. і Інет пішов, щоб її принести. Краще спочатку поп'ємо чаю, запропонував безсоромний Томі, і підморгнув Демі, намагаючись сказати, що чим швидше вони з'їдять закуски, тим швидше можна давати драла. Ні, не можна починати з вечері. А якщо не будете гарно танцювати, взагалі без вечері залишитись, пане. Жодного шматочка не перепаде, сказала місіс Сміт, так суворо, що її гості миттю зрозуміли, що краще з неї не жартувати і набрали вражаючи чемного вигляду. «Я запрошую містера Бенгза і вчитиму його танцювати польку, бо він не вміє її танцювати так, щоб показати це на людях», додала господиня і кинула докірливий погляд на Томі, щоб його відразу протверзило. Нет махнув смачком. І бал відкрили дві пари, які закружляли у мішанині з кількох різних танців. Леді непогано справлялися, тому що, мабуть, їм це подобалося, а от джентльмени пішли на таке випробування тільки заради вечері, тож хотіли чим швидше закінчити з танцями. Коли вже всі потомилися, хлопцям дозволили сісти і перепочити. Бідолашна місіс Сміт і сама потребувала паузи, бо вже заплуталася у своїй довгій сукні і кілька разів спіткнулася. Молода господиня передала мелясу і воду в таких малесеньких чашках, що один гість спорожнив їх аж дев'ять. Не називатиму його імені, щоб не соромити, бо дев'ятою чашкою він мало не захлинувся. «Тепер ти маєш попросити Нен зіграти на піаніно і заспівати», – сказала Дейзі братові, який трохи скидався на суву зі своїм високим коміром і виреченими очима. «Заспівайте для нас, пані», – попросив слухняний гість, якому стало цікаво, де ж заховано піаніно. Міс Сміт попливла до старого секрету, підняла кришку на письмовому столі, сіла за нього і заспівала, вдаючи, що окомпонує собі найнеіснуючому піаніно. Трубадур веселий заграв на гітарі, коли він додому вертався з війни». Джентльмени так енергійно заоплодували, що вона винагородила їх ще такими піснями, як «Стримуючі хвилі», «Грав хованки» та іншими перлинами музичного мистецтва, співаючи, поки хлопцям не натякнули, що вже пора відпустити співачку. Вдячна за компліменти на адресу доньки, Місіс Сміт оголосила. «Тепер будемо пити чай. Сідайте, нічого не хапайте, на всіх вистачить». Любо було глянути, з якою гордістю пані розпоряджалася за столом, і з яким спокоєм вона сприймала маленькі проколи. Найкращий пиріг звалився на підлогу, коли вона намагалася розрізати його тупим ножем. Хліб з маслом просто випарувались, та найгірше крем вийшов таким рідким, що його можна було пити замість того, щоб їсти новими вишуканими ложечками. Прикро це казати, але міс Сміт посварилася зі служницею за найкращий коржик, і сварка закінчилася тим, що без підкинула всю тарілку у повітря і розплакалася під дощем із тістечок. Її втішили тим, що теж посадили за стіл і дозволили з'їсти весь цукор, але у всій цій метушні кудись зникла ціла тарілка пиріжків, її так і не вдалося знайти. А вони мали бути головною прикрасою стола. І місіс Сміт обурювалася втратою, бо вона приготувала їх сама. З муки, солі і води з великою родзиною посередині. І зверху посипала цукром. І не важко їх було комусь змести одним махом. «Це ти, – сховав Томі, – я знаю, що це ти! – Вигукнула розгнівана господиня, замахуючись на підозрюваного глечико. – Неправда! – «Правда! Негарно так сперечатися!» – кинула Нен, наминаючи жиле. «Демі, поверни пиріжки!» – сказав Томі. «Що? Та вони в тебе в кишені!» – закричав Демі від фальшивого обвинувачення. «Заберемо їх у нього, а то Дезі розплачеться!» – запропонував Нет, якому його перший бал подобався все більше і більше. Дейзі вже схлипувала, безвіддано приєдналася до своєї господині, а нен обізвала всіх хлопців неприємними типами. Джентльмени тим часом почали бійку, бо ворог сховався за столом з украденими пиріжками і тепер кидався ними як снарядами. Поки в нього було досить амуніції, він був у безпеці, але щойно полетів останній пиріжок, лиходія схопили, протягли через кімнату і виштовхали в коридор. Переможці з тріумфом повернулися в кімнату, і поки Демі заспокоював бідолашну місіс Сміт, Нед позбирав розкидані пиріжки, поклав родзинки на місце і розклав їх на тарілці так, що вони майже не втратили своєї минулої привабливості. Але радість минула, коли він зауважив, що весь цукор осипався, і ніхто не хотів їх їсти після всього, що сталося. «Думаю, нам пора», – раптом сказав Демі, коли почув голос тітки Джо на сходах. «Згоден». І Нед поклав назад на тарілку коржик, який щойно собі взяв. Але перш ніж вони встигли відступити, місіс Джо зайшла до кімнати, і дівчата відразу ж поспішили вилити у її співчутливі вуха всю розповідь про свої нещастя. «Більше ніяких балів для цих хлопців, поки вони не спокутують свою поведінку якимось гарним вчинком», сказала місіс Джо, киваючи головою на трьох винуватців. «Але ж ми просто жартували!» – почав Демі. «Мені не подобаються такі жарти, які роблять інших людей нещасними». «Ти мене розчаровуєш, Демі!» «Я не думала, що ти станеш ображати Дейзі». «Сестра так тебе любить, але ж хлопці завжди дразнять своїх сестер, так каже Том про бурмотів Демі. Сподіваюся, не мої хлопці. І якщо ви не навчитеся добре поводитися одне з одним, я відправлю Дезі додому», – серйозним тоном сказала тітка Джо. Почувши цю страшну погрозу, Демі підсунувся до сестри, а десь зі миттю втерли сльози, бо розлука здалася двійнятам найбільшим нещастям. «Нент теж не найкраще поводився, а Томі взагалі гірше всіх», – зауважила Нент з остроху, що вони не отримують свого покарання. «Мені шкода», – осоромлений сказав Нет, – «а мені ні», – закричав Томі через замкову щелину, через яку він підслуховував усю розмову. Місіс Джо хотіла розсміятися, але стрималася і виразно мовила, вказуючи на двері. «Можете йти, хлопці, але пам'ятайте, вам заборонено розмовляти чи бавитися з дівчатками, поки я вам не дозволю, ви не заслуговуєте на їхню компанію». Невиховані юні джентльмени поспіхом покинули кімнату, за дверима якої їх уже чекав Бенкс, і добряче, висміявши їх, ще з 15 хвилин відмовлявся з ним розмовляти. Дейзі невдовзі заспокоїлася після провального балу, але сумувала тепер через розлуку з братом, що у своєму маленькому ніжному серці оплакувала вади його характеру. Нен ця ситуація радше розізлила, і тепер вона ходила по дому задерженоса, особливо по встомі, який вдавав, що йому байдуже, і голосно заявляв, що тільки радий позбутися тих дурних дівок. Але пота, який в душі, він шкодував про необдуманий вчинок, який призвів до його вигнання з улюбленої компанії. І кожна година розлуки показувала йому, як він насправді цінував тих дурних дівок. Інші швидко здалися і хотіли чим скоріше помиритися, бо без Дейзі не було кому їх пожаліти та пригостити чимсь смачненьким. І ніхто їх не смішив так, як Нен. Та найгірше, що на них сердилася місіс Джо аби з неї життя враз ставало не таким приємним. На їхнє лихо місіс Джо очевидно вважала себе однією з ображених дівчат, бо вона й сама майже не розмовляла з вигнанцями, вдавало, що не бачить їх, коли проходила повз них, і завжди тепер була надто заклопотана, щоб їх вислухати. Така несподівана немилість сильно їх гнітила. То було наче затемнення сонця, і їм здавалося, що вони втрачали своє затишне пристановище. Такий неприродний стан речей тривав три дні. Довше вони терпіти не змогли, і зі страху не побачити більше сонця пішли до містера Бера за порадою і допомогою. Щось мені підказує, що він отримав інструкцію, як поводитися в тому разі, якщо до нього прийдуть радитися, хай там що, але вони про це не здогадувалися, і він дав занепокоєним хлопцям свою пораду, яку вони з вдячністю прийняли і втілили наступним чином. Хлопці сховалися в саду, де присвятили декілька годин виготовленню однієї загадкової машинерії, на яку пішло так багато мастики, аж Ейзі почала з ними сваритися. А дівчатам стало цікаво, що ж воно таке. Нен мало не прищемила двери моїй допитливого носа, коли вона намагалася підглянути, що ж там відбувається, а Дейзі сиділа і жалілася на лиху долю, через яку вони не могли всі разом без усяких там секретів проводити час. Середа добігала кінця. І порадившись про вітер і погоду в цілому, Нед і Томі понесли кудись велику плоску упаковку, обмотану купою газет. Нен вмирала від цікавості, Дезі мало не плакала від досади, обоє аж затремтіли від невідомості, чого це Демі попрямував до кімнати місіс Бер з капелюхом у руці. А він, зайшовши, сказав настільки вічливо, наскільки це взагалі можливо для хлопчика його віку. «Чи не хотіли б ви, тітко Джо, прийти з дівчатами на нашу вечірку сюрприз? Приходьте, будь ласка, це буде дуже гарна вечірка». «Дякую. Ми з радістю прийдемо. Але я ще мушу взяти з собою Тедді», – відповіла місіс Берс з усмішкою, яка підбадьорила Демі, ніби сонце після дощу. «Будемо раді його бачити. Малий віз уже чекає на дівчат. Сподіваюся, тітонько, ви не проти пройтися пішки до м'ятного пагорба?» «З радістю пройдуся». Однак чи ви впевнені, що я вам не заважатиму? Ой ні. Що ви? Навпаки, без вас наша вечірка не вдасться, зі всією серйозністю вигукнув Демі. Щиро дякую, пани, і тітка Джо присіла в реверансі, бо любила веселище й різні витівки не менше за них. А тепер, юні панночки, не затримуйте джентльменів. Зав'язуйте капелюшки і рушаймо, бо я вже хочу знати, що там за сюрприз. Усі пішли збиратися, і через п'ять хвилин троє дівчат і Теді запакувалися в кошик для білизни, як вони називали плетений віз, який тягнув тобі. Демі йшов на чолі процесії, а місіс Джо з кітом її замикала. Мушу вам сказати, компанія зібралася ще та. Тобі мав на лобі щітку з червоного пір'я для змітання пилу. Над возом розвивалося два прапора. Кіду надягли синій бант, який йому явно не подобався, і він відчайдушно намагався його скинути. Демі мав букетик маргариток в петельці, а місіс Джо з такої урочистої нагоди взяла свою чудернацьку японську парасольку». Дівчата всю дорогу трохи хвилювалися. Теді був такий зачарований поїздкою, що весь час впускав капелюха. А коли його в нього забрали, то він і сам почав вивалюватися з візка, бо очевидно вважав своїм обов'язком якось розважати товариство. Коли процесія наблизилася до пагорба, було тихо, хіба колихалася трава на вітрі, як то пишуть у казках, і діти виглядали розчарованими. Але Демі сказав так вирозно, як міг. «Тепер виходьте і чекайте на сюрприз!» На цих словах він зайшов за великий камінь, за якого останні півгодини час від часу визирали голови. Мить інтриги і Мет, Демі та Томі рушили вперед – Кожен з новеньким повітряним змієм, який вони подарували трьом юним леді. Останні завищали від захвату, але хлопці попросили тиші і сказали з радісним блиском в очах. Це ще не весь сюрприз, і побігли назад за камінь. Вони повернулися з четвертим величезним повітряним змієм, на якому написали жовтими літерами «Для мами Бер». Ми подумали, ви теж захочете, ви так сердилися на нас і стали на бік дівчат. Всі троє говорили навперебій, перебиваючи один одного і трусилися від сміху, бо, судячи з враженого виразу обличчя місіс Джо, для неї цей четвертий повітряний змій явно був сюрпризом. Вона заплескала в долоні і теж засміялася в захваті від усієї затії». «Ну, хлопці, це справді щось! Чия була ідея?» – спитала вона, забираючи свій подарунок з не меншим задоволенням, ніж дівчата. «Коли ми планували зробити повітряних зміїв для дівчат, дядько Фріт запропонував зробити одного і для вас. Він сказав, вам сподобається, і ми зробили ще одного найбільшого», – відповів Демі, який світився від щастя, оскільки їхня затія вдалася». «Дядько Фріт знає, що мені подобається. Це шкода, що в нас не було цих чудесних повітряних зміїв, коли ви запускали свої на днях». «Але саме тому ми їх вам і подарували», – вихукнув Томі, ставши на голову, що, очевидно, мало виражати всю його радість. «Що ж, запустимо їх енергійно», – сказала Нен. «Я не вмію», – почала Дейзі. «Ми покажемо, як! Ми покажемо!» – навперебій закричали хлопці на хвилі радості. І Демі схопів повітряного змія Дейзі. «Томі а нет переконав Бес відпустити її блакитного змія. Хоч це йому далося нелегко. «Тітенько, якщо хвильку зачекаєте, ми і ваш запустимо», – сказав Демі, який боявся знову втратити прихильність місіс Бер. Не сміши мене, дорогенький, я все знаю про повітряних зміїв, до того ж, Ось іде хлопець, який мені допоможе, додала місіс Джо, коли з пагорба визирнуло усміхнене обличчя професора. Він швидко підійшов, вихопив у неї повітряного змія, запустив його, і місіс Джо граційно з ним побігла, а діти насолоджувалися видовищем. Один за одним паперові змії здійнялися в небо і витали в них над головами, немо птахи, балансуючи на легкому вітерці, який повівав над пагором. Ото От було весело. Біг, радісні крики, повітряні змії, які виривалися немов живі. Нен казилася від захвату. А Дезі нова забава подобалася не менше, ніж її ляльки. А маленький без так сподобався їй говубий смій, що вона відпускала його хіба на хвилину і воліла тримати його на колінах, розглядаючи на ньому малюнки авторства Томі. Місіс Джо напевно, найбільше. Її повітряний змій поводився так, наче знав, кому належить, і повторював шалену вдачу своєї хазяйки. Бо весь час зачіпався за дерева, падав униз, коли цього найменше чекали, мало не втопився у річці і врешті-решт перетворився на крихітку цятку серед хмар. Нарешті всі потомилися, прив'язали нитки до дерев та огорожі і сіли перепочити. Всі, крім містера Бера, який стеді на плечі, пішов ще глянути до корів. У житті ще так добре не проводив час, сказав Нет, коли вони вляглися на траві і скубали м'яту, як отера овець. Я теж. Хіба ще дитиною, коли останній раз запускала паперового змія, відповіла місіс Джо. «Шкода, що ми з вами не могли дружити, коли ви були дитиною. З вами, напевно, було весело», – сказав Нет. «Мушу визнати, я була дуже неслухняною». «Мені подобаються неслухняні», – поділився Томі, глянувши на Нен, яка скорчила йому гримасу у відповідь на комплімент. «А чому я не пам'ятаю вас дитиною, тітонько? Я ще тоді був зовсім малий?» – спитав Демі. «Так, ще маленький». «У мене, напевно, ще тоді не розвинулася пам'ять. Дідусь казав, що різні частини мозку розвиваються в різний час. І пам'ять, напевно, розвивається пізніше. І тому я не можу пригадати, як ви тоді виглядали», – запитав Демі. «Ну-ну, маленький Сократи, краще прибережи свої запитання для дідуся, бо я в цьому нічого не тямлю», – сказала тітка Джо. «Я спитаю, він про таке знає, а ви ні», – відповів Демі, який подумав, що повітряні змії більш зрозуміла та доступна тема для цієї компанії. «Розкажіть, як ви останній раз запускали повітряного змія?» – попросив Нет, бо тітка Джо засміялася, коли про це згадала, і він подумав, що то було щось цікаве. «О, було досить смішно. Мені тоді виповнилося аж цілих 15 років. Я соромилася, що хтось побачить мене за непідходящою для такого дорослого віку розвагою». Тому ми з дядком Теді таємно зробили паперових змій і прокралися, щоб їх запустити. Ми прекрасно розважилися, а потім так само відпочивали, як оце ми з вами зараз, коли раптом почули голоси і побачили компанію молодих людей, які саме поверталися з пікніка. Теді не зважав на них, хоч і він був уже завеликим для повітряних зміїв. А я страшно розхвилювалася, бо знала, що мене візьмуть насміх і насміхатимуться без кінця і краю. Я колись так само веселила всіх навколо, як не веселить нас. «Що мені робити?» – пошепки спитала я у Теді, коли голоси стали наближатися. «Дивись», – сказав він і ножем розрізав нитки. «Повітряні змії полетіли геть, і коли та компанія зрівнялася з нами, ми вже чемно збирали квіти. Вони ні про що не здогадалися, а ми потім добре посміялися з того, як заледве знайшли вихід з ситуації». «Ваші повітряні змії пропали?» – спитала Дейзі. «Так, але я не дуже переймалася, бо тоді вирішила, що не буду знову їх запускати, поки не стану дорослою панною. І, як бачите, дочекалася», – сказала місіс Джо, потягнувши за мотузку. «Нам уже пора?» «Щодо мене, то так, інакше ви залишитеся без вечері. А такий сюрприз вам явно не потрібний, каченята». «Як вам наша вечірка? Сподобалася?» – самовдоволеним тоном спитав Томі. «Ще пак! – відповіли всі в один голос. – А знаєте чому? – Тому що гості тут гарно поводилися і робили все для того, щоб вечір вдався. Розумієте, про що я? – спитала місіс Джо. Так, пані, коротко відповіли хлопці, але обмінялися присоромленими поглядами, коли потягнулися назад до будинку з повітряними зміями на плечах, згадуючи про іншу вечірку, на якій гості не так гарно поводилися, що мало сумні наслідки. Розділ 10. Знову вдома. Настав липень і почалася косовиця. На маленьких городах усе буйно росло. Довгі літні дні були повні щасливих годин. Будинок стояв відчиненим з ранку до ночі і хлопці весь час, крім уроків, проводили на дворі. Уроки влітку були короткими і хлопці мало багато вихідних, оскільки бери були переконані, що здорове тіло не менше важливе і коротке літо краще присвятити праці на свіжому повітрі. Хлопці засмагли, зміцніли, щоки стали рум'янішими, годі описати їхній апетит, їхні дужі руки й ноги, їхній сміх, а ще, як вони повиростали зі своїх штанців і піджаків, і скільки пригод пережили на своїх прогулянках, і як вони тішили високошанованих берів своїми розумовими і фізичними успіхами. Для повноти їхнього щастя не вистачало лише одного. Зрештою, те, чого вони так бажали, сталося в найбільш неочікуваний момент. Однієї духмяної ночі, коли менші хлопці вже були в ліжках, а старші купалися в струмку, Тедді, якого Місіс Бер сама перевдягала у своїй кімнаті, раптом вигукнув. «О, мій день. і показав на вікно, за яким ясно сяє Місяць. «Ні, сонечко, його там немає, це місяць!» – сказала йому мама. «Ні, ні, Денні під вікном!» Теді його бачив, наполягав на своєму схвильований хлопчик. «Може, то й він?» І місіс Бер поспішила до вікна, сподіваючись, що Теді не помилився. Але ніде не було видно й сліду хоч якогось хлопця. Вона покликала його на ім'я і підхопивши Тедді на руки, побігла до вхідних дверей і попросила сина теж його покликати, гадаючи, що день радше відгукнеться на голос Тедді. Але ніхто не відповідав, тож вони розчаровані повернулися в кімнату. Тедді, однак, не задовольнявся поясненням, що то все гра місячного світла. І коли його вклали в колиску, він час від часу підносив голову, щоб подивитися, чи не йде день. Врешті Тедді здався і заснув. Усі домашні теж повкладалися спати, і ніщо, крім цвіркунів, не порушувало тиші літньої ночі. Місіс Бер ще сиділа за шиттям. Її великий кошик з речами, які треба було підшити, ніколи не порожнів. І думала про пропалого хлопця. Вона для себе вирішила, що Теді помилився і не стала турбувати містера Бера дитячими фантазіями, бо бідному чоловікові й так бракувало часу, а він ще мав написати стільки листів. Десь по десятій вона пішла зачинити дім. І на мить замилувалася з порогу краєвидом, раптом щось біле на одній з копиць сіна зачепили її погляд. Діти бавилися там півдня, і вона, подумавши, що нен знову забула свій капелюшок, пішла його забрати. Та коли місіс Джо підійшла ближче, то виявилось, що то не капелюшок, а рукав, з якого визирала засмагла рука. Вона підбігла до копиці притул і побачила там денна, який міцно спав. Він мав занедбаний вигляд, схуд, змарнів. Одна стопа була боса, а інша перев'язана старим бавовняним жакетом, який він, очевидно, зняв з себе, щоб зробити пов'язку на рану. Ден, напевно, хотів сховатися за купицею, щоб його ніхто не побачив, але у вісні вивалився з неї. Він щось бур... мутів крізь сон і час від часу зітхав, а коли вирухнувся, то застогнав, бо йому, напевно, щось заболіло, щоправда, так і не прокинувся. «Не можна тут його залишати», – сказала місіс Бер, нахилилася над ним і ніжно покликала на ім'я. Хлопець розплющив очі і подивився на неї, але, мабуть, подумавши, що йому наснилося, він усміхнувся і сказав, «Мамо Бер, я вдома». Його вигляд і слова сильно її зворушили. Вона просунула руку йому під голову і легенько піднесла, сказавши щиро. «Я знала, що ти повернешся, і ось ти тут. не? я така рада тебе бачити». Він, здається, врешті прокинувся, бо став оглядатися довкола, ніби раптом спам'ятався, де він, і засумнівався в її доброті та гостинності. Його обличчя враз перемінилося, і він сказав на старий грубий лад. Я збираюся зранку йти далі. Я просто вирішив заглянути сюди, бо проходив поблизу. Слухай, Дене, чому б тобі не зайти всередину? Хіба ти не чув, як ми тебе кликали? Теді тебе побачив і так кричав за тобою. Я не думав, що ви мене впустите, сказав він, перебираючи в руках невеликий клунок, ніби вже збирався йти геть». То ходи й побачиш?» – коротко відповіла місіс Бер, простягнула руку і показала на двері, в яких гостинно горіло світло. Важко зітхнувши, ніби скидаючи якийсь вантаж, Ден узяв палицю і пошкотильав до будинку, але раптом зупинився і сказав із сумнівом. «Містеру Беру це не сподобається, я втік від Пейджа, він знає, і йому шкода, але це нічого не міняє, ти кульгаєш?» – спитала місіс Джо. Коли я перелазив через стіну, мені на ногу впав камінь. Нічого страшного, і він, як міг, намагався приховати біль від кожного кроку. Місіс Берд допомогла йому дійти до її кімнати. І щойно вони зайшли, як він опустився на крісло відкинувся на спинку, блідий і слабкий від болю та докладених зусиль. «Мій бідний Дени, випий цей, трошки поїж, тепер ти вдома». І мама Бер про тебе подбає. Він тільки подивився на неї сповненим вдячності поглядом, пригубивши вино, яке вона йому дала, а тоді повільно приступив до їжі. З кожною ложкою він ставав усе жвавішим, аж поки й зовсім не розговорився. «Де ти був, Дени?» – спитала місіс Бер, виймаючи бинти. «Я втік десь за місяць тому». Печ був нічого, але дуже суворий. Мені це не сподобалося, я втік через річку. Якийсь чоловік взяв мене на човен, тому ніхто не знав, де я. Коли я пішов від старого, то працював кілька тижнів на фермі, але побив сина господаря, а той побив мене. Тому я знову втік і от прийшов сюди. Ти прийшов пішки? Так, той фермер мені не заплатив, а я не просив. Мені вистачило того, що я відгамселив його хлопця. І Ден засміявся, хоча й з присуровленим виразом, який з'явився у нього на обличчі, коли він глянув на свої брудні руки і поношений одяг. «Як ти жив? Важко, хлопці, бути бездомним так довго. Ой, та нормально, поки оце не поранився. Люди давали мені їсти, я ночував у сараях, а вдень тинявся. Я хотів зрізати шлях, але заблукав, тому йшов сюди дуже довго». Але якщо ти кажеш, що не збирався тут залишатись, то чому сюди прийшов? Я подумав, добре було б побачити Теді і вас, а тоді повернутися на свою стару роботу в місті, але так втомився, що заснув на сіні. Якби ви мене не знайшли, зранку мене б тут уже не було. Ти б волів, щоб тебе не знайшли?» І місіс Джо глянула на нього напівжартома, напівдокірливо, стоячи на коліна, щоб оглянути його поранену стопу. Ден почервонів. Він не відривав погляду від своєї тарілки, а потім сказав: "Ні, пані, я радий. Я хотів залишитися, але боявся, що ви" Він не закінчив речення, бо місіс Бер перебила його жалісливим вигуком, коли побачила рану, яка виявилася доволі серйозною. Коли це сталося? Три дні тому. І ти продовжував іти в такому стані? Я маю палицю, і я вмивав рану в кожному струмку, який мені траплявся по дорозі, а одна жінка дала мені ганчірку, щоб її перев'язати. Містер Берр має негайно оглянути рану і її забинтувати. І місіс Джо поспішила в сусідню кімнату, залишивши двері відчиненими, так що день чув все, що вони говорили. «Фріце!» – хлопець повернувся. «Який? Ден?» «Так!» Тедді побачив його з вікна і покликав його, але він пішов геть і сховався за копицею перед будинком. «Я знайшла його сплячим і ледь живим від втоми і болю. Він вдає, що не хотів, аби його знайшли, і каже, що збирався піти в місто на свою стару роботу після того, як побачить нас». Але ж ясно, як білий день, що він пройшов цей шлях тільки завдяки надії залишитись. І тепер він чекає, чи пробачимо ми його і чи приймемо назад. «Це він так сказав?» Його очі сказали. А коли я його розбудила, він сказав, як загублене дитя. «Мамо, бер, я вдома. Я просто не змогла його сварити і привела сюди, як загублену чорну овечку до отари. фрійце можна він залишиться. Ну, звичайно, можна. Це доводить, що ми таки завоювали його серце і відсилати його кудись тепер було б те саме, що відсилати робо. Далі запала тиша. Очі Дені стали вологими, і дві великі сльози скотилися по його замурзаних щоках. Ніхто того не побачив, і він їх швиденько витер, але за тих кілька хвилин тиші денова недовіра до цих людей зникла назавжди. Вони натрапили на вразливе місце у його серці, і він відчув палке бажання довести, що вартий такої терпливої і всепрощаючої любові співчуття. День нічого не сказав, але це бажання заполонило всі його думки, і він, по-хлопчачому, просто вирішив його здійснити, а рішення своє закріпив слізьми, яких ані біль, ні втома, ні самотність не змогли б у нього викликати. Ходи. Оглянеш його ногу. Боюсь, вона сильно пошкоджена, бо він аж три дні йшов по брудній дорозі в таку спеку і не мав чим її промити, крім води, що й перев'язав старим піджаком. Кажу тобі, Фріце, хлопець відважний, і з нього виросте справжній чоловік. Сподіваюся, зрештою така сповнена ентузіазму жінку заслуговує на те, щоб її надії справдилися. А тепер я піду подивлюся до твого малого спартанця. Де він? У моїй кімнаті. Але, любий, будь добрий з ним. Яким би грубуватим він тобі не здавався. Я впевнена, чи це шлях до його серця. Він не терпітиме суворості чи багато обмежень. Але добре слово і незмірне терпіння виведуть його на правильний шлях, як вивели мене. Ніби ти колись була таким шалапутом, вигукнув містер Бер, сміючись, та все ж трохи сердито. Щось у тому дусі... Хоча це виявлялося трохи по-іншому. Я, здається, відчуваю, як він почувається і розумію, що справляє на нього вплив, його страхи, спокуси. І я рада, що розумію, бо зможу йому допомогти. І якщо я зможу виростити з цього дикуна доброго чоловіка, це буде найбільшим досягненням мого життя, найважливішою роботою. Боже, благослови робітника і його працю. Тепер містер Бер говорив серйозно, і вони разом зайшли в кімнату, де побачили Дена, який оперся собі на руку, ніби засинав. Але відразу підняв голову і спробував підвестися, коли містер Бер сказав приємним голосом. Отже, у Планфілді тобі подобається більше, ніж на фермі у Пейджа. Що ж, подивимось, чи на цей раз нам вдасться краще ладнати. «Дякую, пане», – сказав Ден, намагаючись не бути грубим, що, як виявилось, не так уже й складно. «А тепер покажи мені свою ногу. Ах, справи кепські. Завтра доведеться викликати доктора Ферта. Теплу воду, Джо. І полотно». Містер Бер помив і перев'язав поранену стопу. А місіс Джо тим часом підготувала останнє вільне ліжко в будинку. Воно стояло в маленькій гостєвій кімнаті, вхід до якої був через її вітальню. Там вона вкладала спати хлопців, коли ті хворіли, щоб їй не доводилося бігати вгору вниз. Коли ліжко було готове, містер Бер взяв хлопця на руки, переніс його, допоміг перевдягтися, поклав на ліжко, ще раз потиснув руку зі словами «Добраніч, синку!» і вийшов. Місіс Джо мала звичку пройтися будинком вночі, позачиняти вікна, якщо вітер був холодний, поставити москітні сітки в кімнаті Тедді, перевірити, як там Томі, бо він інколи ходив у вісні. Вона прокидалася від найменшого звуку, оскільки зразу малювала собі в уяві, що це може бути погребування чи пожежа. Залишала двері кімнат про всяк випадок відчиненими, тому і почула, як Ден стогне у своїй кімнаті. І за мить уже була біля нього. Він якраз завдавав удари по своїй гарячій подушці, коли в кімнату впало світло з коридору. І місяць Джо зайшла до кімнати, схожа на примару, і з зібраним в почок Волоссям і в сірі нічній сорочці, яка волочилася по підлозі. Тобі боляче Ден? Та трохи, але я не хотів вас розбудити. Нічого, я як сова літаю вночі. Так, твоя нога аж палає. Треба знову змочити бенти, і мама сова пішла по воду і щось охолоджуючи. Боже, як добре. зітхнув Ден, коли йому наклали свіжу пов'язку і дали ковтнути холодної води. А тепер спати і не лякайся, якщо знову мене побачиш, бо я час від часу сюди заглядатиму з водою. Промовляючи це місість, Джо підбила подушку і розправила ковдру, а тоді на її превеликий подив Ден обняв її за шию, поцілував, сказавши надламаним голосом, «Дякую, пані». І ці слова значили більше, ніж будь-яке красномовство, бо цей поспішний поцілунок і невиразні слова насправді говорили. «Мені шкода, я тепер старатимусь». Вона це зрозуміла, прийняла йому сповідь і не зіпсувала її своїм подивом. Вона просто згадала, що в нього немає мами, поцілувала засмаглу щуку, яка вже втонула у подушці, ніби її власник хотів сховатися від сорому за такий приступ ніжності, і залишила його наодинці, сказавши те, що він ще довго пам'ятатиме. «Ти тепер один з моїх хлопців». «І ти ще змусиш нас радіти цьому і тобою пишатися, якщо тільки захочеш?» Вона ще раз зазирнула до нього в кімнату на світанку. Він міцно спав і не прокидався, навіть коли вона зволожувала йому рану. Зате обличчя його тепер не виказувало болю і виглядало спокійним. Настала неділя. І в домі було так тихо, що він не прокидався до полудня, а прокинувшись, роззирнувся по кімнаті і побачив нетерпляче личко. Простягнув руку, і теді побіг до нього і застривнув на ліжко з криками «Мій день не плейсов!» і обіймами. Зразу за ним прийшла місіс Бер, принесла сніданок і вдала, що не бачить, як денові незручно за маленьку сцену минулої ночі. Теді наполіг, що сам його нагодує, а зголоднілий Ден був зовсім не проти. Після цього прийшов лікар, і юному спартанцеві велося не солодко, бо деякі кістки змістилися, і коли їх почали вправляти, губи його побіліли від болю. На чолі виступив Піт, але він не заплакав і не закричав, тільки так вчепився місяць Джо за руку, аж та вкрилася червоними плямами. «Хлопцеві потрібен спокій, хоча б на тиждень, і не дозволяйте йому ступати на цю ногу, а там подивимось, чи він уже зможе стрибати на милицях, чи треба буде ще трохи відлежатись, сказав доктор Ферт, ховаючи свої блискучі інструменти, які денові були не до душі. «Але потім все буде добре, правда?» – спитав він, стривожений словом «милиці». «Сподіваюсь, що так». І лікар пішов, залишивши Дена досить пригніченим, бо недієздатна нога – страшне нещастя для такого активного хлопця. «Не переживай, я славетна медсестра, і вже за місяць ти будеш на ногах», – сказала місіс Джо з надією. Але страх стати кульгавим переслідував Дена, і навіть теді було не під силу його підбадьорити. Тому місяць Джо запропонувала, щоб його провідали хлопці і спитала, кого б він хотів побачити. «Нета і Демі, а ще, якщо можна, принесіть мій капелюх, я там щось для них маю». «Клунок з маніні здобичу ви не викинули?» – спитав Ден досить занепокоєно. «Ні, я його зберегла, бо подумала, там може бути щось цінне для тебе». Місіс Джо принесла йому старий соломяний капелюх, повний пришпилених метеликів і жуків на підкладці, і хустинку, в яку зав'язана була колекція чудернацьких предметів, яку він назбирав по дорозі» тишинні яйця, акуратно перекладені мохом, мушлі камінці, шматки дерев'яних грибів і кілька маленьких живих крабів, трохи обурених своїм ув'язненням. «А можна якусь коробку для цих хлопчиків?» «Ми знайшли їх з містером Гайдом, і я хотів би залишити цих крабіків, щоб ще трохи за ними поспостерігати. Можна?» – спитав Ден, забуваючи про хвору ногу і сміючись з крабів, які бочком почали бігати по ліжку. «Звичайно, що можна. Стара клітка Полі якраз підійде. Польну, щоб вони не щипали теді, поки я її принесу». І місіс Джо пішла, залишивши щасливого Дена зі своїми скарбами, яких він уже й не сподівався побачити. Нет, Демі і Клітка прибули разом, і крабів поселили у їх новий дім, на велику втіху хлопців, які схвильовані видовищем забули про будь-яку ніяквість від зустрічі з утікачем. Цим захопленим слухачем Ден виклав розповідь про свої пригоди у уз значно детальніше, ніж Бера. Потім він узяв свою здобач, описав кожен предмет так точно, що місяць Джо, яка була, вийшла в сусідню кімнату, щоб їм не заважати, здивувалася і зацікавилася розмовою хлопців. Як багато хлопець знає про природу, як його все це захоплює, і як добре, що він знайшов для себе щось цікаве, бо читати він не дуже любить, і його важко було б чимось розважити, поки він прикутий до ліжка, а тепер хлопці зможуть приносити йому жуків і камінці. І я рада, що дізналася про це захоплення Дена. Воно може допомогти у його вихованні, якщо він ви